Так нестерпно було пояснювати кожному з них, що той дивакуватий, але непересічний, бородатий парубок, як виявилось, перебував на обліку в психоневрологічному диспансері. І в чому ж це у нього виявлялося, Олесю? Не вгамовувалися численні тітоньки і кузини, подруги і їхні мами. Але Володя теж у минулому. Як і Іван. А де Жан Марк? Що сталося між ними? Він так довго тримав її руки в своїх в аеропорту. Її валізи вже зникли наприкінці чорного конвеєра. Пора було проходити паспортний контроль. А вони ніяк не могли розпрощатися. Вона на стільці, він на колінах перед нею. Їй було ніякого але ніхто на них не звертав уваги. Кожен мав свої турботи. Олеся вже надсилала у безвість два листи. Паризький телефон мовчав. Олеся написала третього. «Ти пам'ятаєш, як писав мені навесні? Якщо ні, то поясни чому. Тепер я хочу знати, що було не так». Зі мною усе гаразд. У нас сніг і мороз. Тільки немає звісток від тебе. І Жан Марк озвався. Він зателефонував, але Олеся нічого не розуміла. Якісь неприємності, щось не так із готівкою, щось не так із рахунками. «Окей», – простогнав Жан Марк, – «я напишу». Чекай, листа. Олеся бігала до поштової скриньки по декілька разів на день. Конверт з'явився через два тижні. Вже почалася передріздвяна суєта, Пошта не могла впоратися з гімалаями привітань. Але ось він, цей грудневий лист, у який засмучений Жан Марк навіть не поклав різдвяної поштівки. Отже, як він вже пояснив Олесі, він працював з готівкою. І тоді, як її провів, поїхав знову до однієї з тих ваших країн. Його зупинили на митниці і одразу знайшли ті гроші, відібрали, а заодно й дозвіл йому швидко довели, що дозвіл був фальшивим. Очевидно, ті, хто давали йому ту готівку, самі і повідомили митницю. Тепер його інші рахунки заарештовані, поки він не розрахується з тим. Ти бачиш, це значно серйозніше, ніж смерть старого батька. Кохання сильніше за смерть, але гроші сильніші за кохання. Не знаю, не знаю, що буде далі. Не вагаючись, продав би свій дім у Вороні, але, на жаль, його іншим власникам, Є ще й син покійної дружини покійного батька від першого шлюбу, з яким не домовився Слава Богу, пощастило здати в суборенду квартиру поблизу Пале-Рояль Тому поки маю гроші на їжу Зараз мешкаю у маленькій кімнатці на Монпарнасі. Мені здається, що це та сама, де багато років тому жив мій дід Олеся подзвонила Яні. Так, вони з Роже в курсі, що у Жан Марка проблеми. Роже багато разів говорив йому, що не варто цим займатися. Але Жан Марк хотів швидких грошей. Ну, от і має. Кілька разів у нього таке виходило. Поки... Поки не витяг пікову даму. Але ти ще молода, Олесю. Я можу дати твою адресу колезі Роже. Це, звичайно, не той мармелад. Але як там, до речі, у вас? Опалення є, а гаряча вода? Отож би воно. Який твій поштовий індекс, Олесю? Замість того, щоб давати свою адресу, Олеся попросила координати Жан Марка на Монт-Парнасі. Яна покликала Роже, який знав його мобільний телефон. Олеся почула, як вони перелаялись. Не всі такі, як ти, хто любить французів, тільки за гроші. Ой, були б ті гроші, відповіла Яна. Роже продиктував Олесі номер, а також висловив припущення щодо суми, яка би врятувала Жан Марка. Олеся набрала Жан Марка. Я передзвоню тобі, відразу кинув він, і тут же передзвонив. Не вистачало, щоб ти мені телефонувала за свої. Я сиджу у кафе, де колись бував в Модільяні. Ти ж знаєш, у Парижі бережуть історичну пам'ять. Ти пам'ятаєш мою квартиру в Пале-Роялі? Ти би бачила, де я зараз? Ти п'яний, Жан Марко? Трішки. Скоро різдво. У нас сніг. Я дістану гроші. Ти мене чуєш? Де ти їх візьмеш? У національному бюджеті вашої країни? Дзвони мені. Не зникай і не впадай у вічей. Олеся знайшла візитівку Івана. В офісі його не було, і вона подзвонила додому. Жінка довго розпитувала Олесю, хто вона така і в яких стосунках з Іваном. «Так тобі й треба», – зловтішно подумала Олеся, і, назвавшись подругою юності, залишила свій хатній телефон. Увечері Іван передзвонив. «Скільки може коштувати моя квартира?» «Як мінімум». Іван назвав суму вдвічі більшу, ніж... «Але ти добре подумала?» «Ти такого собі більше не купиш». Це вже перевірено. Я більше не можу тут. Я тебе розумію. Далі все закрутилося, як карусель».